وسالک مقام ما كل كل هو العامل على شرکۃ التثبیه ترم مقام دا مقام تاسو نه چ عاملین نصیب دمکو پیری حضرتږي په حق چې موږ دې کې ریاست درا ما هو العامل على شرکۃ التثبیه وهو کلل فعل کلل یشنی بادهو ده حلوة حلوة حلوة ده حلوة حلوة اغوست دلنه به زميري او متعجلسه السلطه عليه او مناسبه له سبب او درم زه دهغه زاینونه کی عامل ناصبه تمفعله حضرتي بحث بي وجوبي kia ki سارغ اغه مقام ده ما اغه موذده اغه مقام ده او ز میرا عامل هو اي خصوصه عامل هو چې حذف کړل شي وی عامت دي على شريته تفسیر پرशब्द تفسیر درا معوذ مر عامل على شريته تفسیر هو د نوم زوف تعریف درته ماوذ مر عامل على شريته تفسیر کوي او هو دا كل اسم هر هر اسم ده بعده او چې استاد ذکر سم عدة الفراسي او شبو هو يا شبيب في القيام فعلتش المقبل زيد الدين الكدارتي واستغلون في اعادهي تغافل يا شبيب اعوه ددر يسمنا ول اعادهي بضميره دي, دي وجنات ذا فعل مستمر او متعذلتي هي دي وجنات يرات او دې په کتاب صلاحيت تا له صلی الله علیه و سلم او داخل کو په د اسم باندې منګا هو د خپل په ور باندې داخل کو او مناسب به یاد دې مناسب ور داخل کو نو لن سب به رو دې سم ته بچی شو ورکی نسب ور کیږي مولوی محمد غامدی ورا شریفونو تاریخ ما اوذگرامل اونا شريط تشیط افرد کی کلول اسمی، قردائب اسم در. دی ایسام لرسط تشیط اغلی دی؟ اوشل. یو فیل دی. دا فیل کی دی؟ با دی ایسام کی عمل لکه از کده مشتمل لکه پتابانی پیو زمیر باند یا پا مطالق باند. او با دی افرد کی دا خلا جلسا لو سلطا کمنگا ساقا فیل با دی ایسام بانداخل کنو لنا تباوز ایسام تبا چیسی وارد مدد داخل حضرت د غیری د او دې اسم په او دا منګل او دا او چې هلکا سترلی اندر تدافیل حضرتی ایباس و اجروبی دیا سترلی مثال بستگی گورا زیدن ضرب و طرور زیدن ضرب و او کی سمله ورستورنا ذرافتي شهر اغلده <مسید> ځل ته در طرف تو پهل مشتمل ده په چا باقي د <مسید> به پانی شهر نو وږي دې یو اجینا تاسو وروفو په دې مخ کې دې کی عمل ولې تکه ده خپل مقبول ستې هغه وږي زیات دې ضرورت او دې ضرورت کې تا خلاقیت تا قبل پرمنده دا ظرف تو په دې حساب باندې شي کولا کا داخلي کو نو لنه شبهو دې زته متشي ور د څنګه بچنې جوړ دي زار ابو تو زار تو دې تر بچنې سلامي په کښه نو اوس تر دې دا فاتوره کې درا چې دا هیڅ مفرګیده او تر دې دا فیت زرافت شي شې شویلای هداک شویلای وسلتا دجيب په هدف کوستګا دپتو داعي لري نسبته یې دمه په دې نه داعي لري دغه څو ده په بښي ولی څنګه دا روس ته په دې ستګو بار تفسير واکښ شوی دی کوم دافه څه څه کړو وي دي څرګنده نو زمو پر هغه له کومه باندې چې او پسرو او پسې کې او چې کومه باندې دو پسرو او مرت به ذا متعدده چا مطالعه ورته دا زم دالو اتامل روسه کې فیدا غلې ده پیدا غلې ده ورته دا سم ده روسته نه فیدا غلې ده چې هغه چی ده او دا مستمید په یو متالف باندې كل اسم مګ مستغله انه او متالقي سر علاقه لري متالف څه دي کله چې هغه نه دي ڭی بیده وزینا دار مرار توپر ازرسید بانی عمال نکیه. ڭو داردیس یو گفه ده، ده خوبخه بانی نشور بانی داخلی در آنج. ڭی داخلی در داخلی در آنج. ڭی مرار توپر ازرسید بانی در آنج. ڭی ویلی، تی مرار توزیده. ڭی ویده وزینا داردیس یو مناسب، ڭی دی، یو مناسب پل، که موږ په د بدن باندې داخل کړو لانا ته به د بچی شې ورکی او اس مناسب د مرور سره شې چاله دا وستو لري نو دا چې هغه وستو د څه د خپل مخزوب پدای او د دې دې څه چې ورکر نه او دا روس تر پر دې د پارټی شې واکه شوه دی تفسیر واکه شوه دی نو تد د څه یا عمل مناسبه هر کې وجودی کې اتی سره ولې کومه چا تد ازي کړو نو زمو عباره صفه موندو په څ سره د تر کې نو پسېر کې بل مثال لا گردش وایزدان غولم زیدان ضربتو غلامو ته او دا ضرب تو په لو او دا روس ته نه دید. او په ذکر تو د کې مشتمل ده په یو متالق باندې چې هغه چې سره غلام خودای چې دا کې د وتنه ده په دې عمل خو دې کې دا خلا هيستا کو یاد ده مناسبته ته خودای پنسو متالق جوړه زرفت او ولې چې مسلد چې معنا به خراب شي غلام زیدا زرفت غلامه خو په څنګه ولاکا دا وسیسته ني جوړ شي لکا زرفتو زیدان به ذکر نه او خپل دې په اله شوه غلام یو هر څه وي نو د تبتی شهر باندې داخلو یو مناسب مناسب چې ده اहांतو اहांतو زې د مای اहांतو پرې زې ولی هغه څنګه راغې زکه غلام دی و غلام چې نو دی و چې نه اहांतو پیدا غلې کته موږ ور باندې مسللت کړو دې زې تبتی شهر نو دی و چې نه دا چې شهر په دې حالت سو دې عاملین چې بده دې دې هلته څو دې پاسو ځو بی چې اڅسرہ یا دې تن حبسو عليه زالب حبسو عليه دې تن یو څه مندې روسته ني او په هغه له دې چې حبسو ده د یو مطالب باندې مطالب چی څه دې لکه ده حبسو په دې ځبان عمل دې چې عمله نشي کوله په دې باندې اوس کله و کدا موږ باندې ور باندې مسلک یا کدا مناسب ور باندې مسلک کول نه سبب وو په دې حدیث تو کې الک حبس صفه کوم ور باندې مسلک تو بیا سید ناراض یي حبس د دې په د خپل دیو د دې مناسب ور باندې مسلک وو سره مناسبی چې څرهاله ک لا قصد ده لا قصد په مخضر او دا روسته مو د صبح داغه د پارټی شې واکې شي تفسیر دا پهل هڅه ولې خلافسته د پارټی وجو دی کې چې سره ولې ست کم هڅه کړل دوی کله هڅه نکوه نو جامه بارا شي کومه باندې ته او دا نو ما اوس په عام ډول اشه دا هر هغه سم دی اوس دا وی یا اوس دا دین چې راغلي شي او لا چې که متنگه ارفalityس و دیسی خواله، تم resolき کنها. مسلط کنها. دی مسلمه التراکنان یا استزار 식ن و زمPERه اوف سو باندِ کنها توجد نکسی کن مو، مثلی و اعصابی دیسی شنه لیرابervingس الب Pronاء عن الانکار، یا مصحبی عنده دیسی کنها لاشان فرصون باندزورieriس و سی دیده به نیگه قال <سؤال> له در مكام داغ مکابات ہونا کی عاملہ نسبہ جمع قرطبی حذفت ہی فهل وجودي کیا شرا ما ہا موضوع دا او ذ میرا دا او میرا کمانا دا کچھ تفصیل ہے کہ حسب شوی ہوئی عامل وہ عامل نہیں الا شریطہ تفسیر پر شرط ما از من عمل علی سته شتاختی وہ واحد دا كل اسم دارھا غی سرمنا بعده هو استاد سمنا فعل فعل دي او شبه له شبه دې شي بيبي شي بيبي مورات کې ده شي فائت یا شي ورته کا د سمقوت عن هو ده دې سمنا بزميري فاستي ده دا په زميري سره د ده سمتا او وکاله چې یا قوت په هیڅ په توچی کې ترې څه را لو صلیتا کوم غوښتل او مناسبه یا مناسب د فعل یاډو شی په لاره کې له نفسه په دې اسم ته باندې شی ورتي نه سپور شي دثال باندې له قضې ته ضرب کوو داسې او دقیق هوننده عمل دا ور اچ نشتا زیسه د دې وجناده زراطه عمل شي کوله په زیسه خدا خلاجه سر کېتا دا صلیته علی کدا زراطه وګه په زیسه باندې مسللتو مولا نفسه زیسه به شي ورکی نو د خپل حضرت دې سره زراطه ده دان زراطه وو وزید د دې پاپل باندې مصبر چې هغه موضوع ده یو تفسیر او تفسیره کیږي مابا دغه مابا څلره یو تفسیر چې تفسیری او زه د ما راتو دې کیچې شه د فلمه او